Ràdios, l'initat, veia 91.6 FM. Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Radio Trinitat de Vella. 91, Francesc, F, M. La primera emissora local d'Ossi Noturn i Música Electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. Ràdios, l'initat, veia 91.6 FM. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Senyores, senyors, molt bona tarda. Benvinguts a la sintonia de Ràdio Trinitat Vé en aquest programa en tot, un poble, en, pobla, en tot un poble molt especial en què avui doncs dedicarem bona part d'aquest programa a parlar i a, curio... a curiosejar una mica per la Festa Major de Sant Andreu. Doncs el que fem ara mateix és començar una nova edició d'aquest programa. Des del 91, on 6 de la FA Major és tot un poble, aquí us parla i acompanya Francisco Miguel i Jordi Garcia. Doncs sí senyor, tal com us hem informat, avui dedicarem bona part d'aquest programa a parlar de la Festa Major. I és que continuen els actes de la Festa Major de Sant Andreu de Palomar, que es farà fins aquest mateix diumenge. Un dels actes principals és el pregó, que es va celebrar ahir al matí, al balcó de la seu del districte, a la plaça Orfila. Els pregoners d'enguany doncs, han estat els músics Andrea Motis i Joan Chamorro, i en aquest acte també hi va assistir el regidor del districte de Sant Andreu, en Raimon Blasi. Escoltem aquest pregó. Bye. Ara està voltant per tot el món, climes, que hi eh, ha dins d'estremes, i que t'agrada molt parlar amb les raons, però sí que favor, s'ha presentat. En comestat de Catalunya, s'ha voltat per Espanya i també per, per França. Sí, en aquest lloc ja hem vist un festival de el de la França, hi ha moltes eleccions, I, bueno, a les dades se'ns va acudir, has fein moltíssima il·lusió fer un festival d'aquí, a les dades que tenim aquest any, que ho um, fa un petit festival des d'aix d'aix d'aix d'aix d'aix d'aix d'aix d'aix d'aix per a dir-ho que faria a dir-ho que faria moltes coses de les A la mixta de la vida, a i més a més, a I, per exemple, perquè aquesta molta de la seva experiència, sinó en una part final, a aprender contínuamente, no solo no de siglas, no solo la teoría de las otras, sino de nuestras experiencias del día a día, de los no Una de las que he aprendido a los niños, el presente, sin importar pensar, pensar en el futuro. Y así es como intento enseñar, y así es como estimar la música por la propia música, para disfrutar de cada momento de dedicación. Cuando somos adultos, con esta capacidad, Pero la perder, no sentir nada más de problemas de que mar, o la semana que ve, o el que ve, que quizás, o ve, o sí, no que se van a estar muy importante en el taller, en el taller de esta festa. Espero que a todos se la perdí muchísimo. que hay cosas que no funcionan, que hay injusticias, que hay catástrofes, hi ha corrupció, que hi ha dolor, però no oblidem que també hi ha coses, un munt de coses boniques en, les en el que ens envolta. La vida de si mateixa és com diria la idea, la natura, l'amor, la música, l'amistat, compartir, una felícia, un sorriure. I moltes vegades ens no oblidem, no oblidem que gran part d'això ho hem de trobar a dins nostre. Que si nosaltres som capaços de trobar el millor que tenim dins, y el toro cambia, y eso es desde la nuestra humilde apuntación a aquel modo que te volete trasmeta. Para que contenga un test que va a pulsar en un de nuestras cds. Una sonrisa es un modo económico de mejorar tu aspecto, y a veces también mejora el aspecto que te observa. Porque sonrisas traen sonrisas como bosquetos, bosquetos, Además, al final, reír, aunque a veces no ganas, funciona como una afirmación que te acabas creyendo. Porque al fin y al cabo, el mundo es el mundo, independientemente de si tú ríes o lloras. Y ya puestos, además dicen que sonreír va bien para la piel, para el corazón y para el alma. Andrea finalitzarà aquest pregó convidant, -se, convidant -se, a somriure a tots vosaltres. El que ens cantarà el ressum és així. Quan tu somrius, el món sencer somriu se en tu. Quan tu brilles, el sol ria en tu. Moltes gràcies. Fixa't la festa, les dones de Andrea. Fixa't la eh, reu, fixa't What is your Doncs així de maco, així de bé sonava aquesta, aquest pregó que vam preparar Andrea Motis i Joan Chamorro, els dos pertanyents a la Sant Andreu, ja van, i que va sonar doncs, ahir a la, des del balcó del districte a la plaça Urfila. Molt bé, doncs nosaltres vam tenir l'oportunitat de poder parlar amb ells, amb els pregoners, amb l'Andrea Motis i amb el Joan Chamorro, i escoltem el que ens deien. Anem amb nosaltres a l'Andrea Motis i a el Joan Chamorro, que avui han fet de pregonès. Què us ha semblat l'experiència aquesta que heu fet avui? Molt bonica, la veritat. Estic encantada d'haver participat. Sí, molt perquè a més, a més eh, que som del barri i fer una cosa així... I, i hi havia molta a més... gent a la plaça, estava molt, molt play. Havia la veritat molt... està molt maco, o sí, sigui, és emocionant. Sí, sí. I la vostra experiència musical, ara cap a on va? Bueno, tenim molts projectes, ara traiem un nou CD, en amb l'escola Hamilton, que és un gran, gran saxotenor de tota la vida i aquesta. avui mateix estrenem al Festival de Jaç de Barcelona a auditori en la provenda una Big Band, yeah, band sí. música increïbles, els millors del panorama de jazz d'aquí del país i el material nou Bueno, y tendremos algunos concertos con esto, después algunos concertos con el formato que nosotros tenemos de Quinteto, Quarteto trio pues por Cataluña, después también salimos por España, vamos a Madrid, también a Francia, Suiza, eh, casi a punto a Brasil un otro copas una vagada pero por lo tanto no va a poder ser, bueno, tenemos muchas cosas Sí, muchos proyectos ahora. Yo que después de la experiencia de sentir más andragones que nunca, ¿no? Sí, la verdad es que hemos conocido aquí con mucha gente a con la Comisión de Festas, y i ens han rebut super maco tot, hem esmorzat junts i ha estat molt, bueno, molt, molt, molt agradable. I la pròxima experiència musical aquí a Sant Andreu, teniu alguna data? O? Aquí a Sant Andreu, al SAT, m'hem tocar fa poc. Mm -hmm. um, per per la, SEM. Sí, la SEM. per la SEM Solidari. Mm -hmm. I després vem bueno, ara tenim pensat fer, començar a fer un projecte de jazz, un festivalet aquí a Sant Andreu, no, festival, sí. però encara no tenim data. Mm -hmm. Molt bé, doncs esperen que vagi molt bé aquesta experiència musical i que continueu doncs, sent, sentint-vos ben, ben andreuencs. No? Vale, <ríe> moltíssimes gràcies. Sí. Vinga, moltes gràcies. Doncs aquestes van ser les paraules d'Andrea Motti i o en Xamorró en el pregó de Festa Major que donava inici a aquestes festes. També hi va assistir el regidor del districte de Sant Andreu en Raimon Blasic i també doncs, ens va deixar aquestes paraules que escoltem tot seguit. Bé, doncs tenim amb nosaltres al regidor del districte, en Raymond Blasi. Què t'ha semblat aquest pregó de festa major? Doncs una vegada més un pregó original, allò que denota que la gent de la comissió de festes té bon gust. Uh -huh. En aquest cas, amenitzat, i mai més ben dit, amb, aquest, amb aquesta música encantadora que tenen en Joan Chamorro, l'Andrea Motis, i en aquest cas amb dos acompanyats privilegiats. Uh -huh. I com veus aquestes festes que comencen avui? Bueno, les festes, la veritat és que van començar ahir eh, amb aquest esclat de, de Sant Andreu, però és cert que el, el, el tret de, sort, de sortida que significa el pregó és fonamental amb la cercavila que ara ja està corrent pels carrers de, del poble de Sant Andreu. A punta puntal, la, la veritat és que hem tingut ja dos dies intensos, el divendres i el dissabte, amb bastants concerts, i de moment hem de, de felicitar-nos i sentir-nos satisfets per aquell punt de complicitat, de, de convivència que s'hi ha esdevingut, aquesta tranquil·litat que també esperes que hi hagi en el transcurs de, de la festa major. I fins al dia 8, que no pararan els actes i continuarem gaudint d'aquestes festes. Efectivament, amb una agenda molt atapeïda, amb, una, amb un llistat d'activitats molt intenss, pensat per tots els públics, amb la participació d'un munt d'entitats, un munt de persones, i que fa que ens sentim orgullosos de tenir l'autèntica festa, festa d'hivern de la ciutat de Barcelona, i en aquest cas, a més a més, la darrera de l'any, la d'aquest any 2013. Don Raíbal, moltes gràcies. A vosaltres. Des del 91.6 de la EFM escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Em dedica les paraules del regidor que ara escoltàvem per dir-vos que també va assistir a l'acte de lliurament del Premi Sant Andreu divendres passat a la tarda, que es va realitzar a l'espai Juret Bota de la Fabra i Coats i posteriorment es va realitzar la misa de, de festa major. Doncs parlem ara d'aquests Premis Sant Andreu i de que es van realitzar divendres passat a la tarda, com hem dit, a l'espai Josep Bota de la Fabra i Coats escoltem quin va ser el veredicte d'aquests premis. Concedim el Premi Sant Andreu edició 2013 a la Comissió de Festes de la Sagrera per la seva tasca de coordinació i feina que desenvolupa el barri tasca que permet des de l'any 1976 la realització de tot un seguit d'activitats culturals i festives, tant a nivell de la Sagrera com del districte. Concebit el Premi Sant Andreu, edició 2013, al senyor Alberto Rubio Muñoz, la seva contribució a la vida cultural i social del districte, tant des de la seva vessant personal com des de les seves col·laboracions amb el Banc del Temps i altres entitats del barri del Bon Pastor. Doncs hem de dir que avui ja no comptarem amb l'especial col·laboració de la nostra companya Susana Ávila, però sí que ens va deixar abans de, de, marxar, abans de marxar de la ràdio doncs un, un record, un record d'aquests premis Sant Andreu i ella doncs es va desplaçar fins allà per fer-nos aquesta entrevista ens trobem a l'espai Josep Bota de Fabri Coats per celebrar i entregar els Premis Sant Andreu 2013 i el màxim responsable i màxim representant del districte és el senyor Remo Blasi, regidor del districte. Bona nit. Molt bona nit. Aquests Premis Sant Andreu 2013 han recaigut, han estat coordonats a una associació i una personalitat molt importants aquí al districte, la Comissió de Festes de la Serena, que acaba de finalitzar la Festa Major, i el senyor Alberto Rubio Muñoz, tot per la seva aportació a la cultura, sobretot al Pompastor. Com ha estat aquesta entrega de premis i aquesta aportació al districte? La veritat és que aquí és el que toca aquell punt d'agraïment. o uh, el jurat, perquè mai és una tasca senzilla. Eh, quan hi ha un premi, un o dos, i hi ha més candidatures, doncs sempre s'estableix un punt de diàleg. Un altre element important és a les persones, a les entitats que s'han presentat i a les persones i entitats que han avalat aquestes candidatures, dir perquè això també dona una prova d'aquest teixit associatiu d'aquesta vida que, com sempre dic, té el nostre districte, el districte de Sant Andreu. De l'altre el debat doncs són decisions internes i no entraré ni molt menys a, a manifestar-les, no es poden desvetllar. Però ja dic que va ser complicat, eh, dic, sobretot per poder prendre una única decisió, perquè sempre et quedes amb aquell regús que La veritat, quan hi ha entitats que valen a candidatures, és que al darrere doncs, hi ha grans persones i han grans entitats. Estem molt contents en aquest cas que hagi estat el senyor Alberto Ruiz i que hagi estat la Comissió de Festes de la Sagrera les persones premiades. I el que sí que em plaço, com he dit a les paraules que he fet d'agraïment i de felicitació, a que les persones, les entitats del districte de Sant Andreu... Eh, prenguin aquesta decisió de presentar-se sense por és important, dir que a vegades aquell treball que algú es pensa que és eh, invisible que, que no és un gran treball, una gran feina dic, però tot ajuda d'una manera o altra a construir aquesta societat magnífica que tenim a la ciutat de Barcelona. Sobretot avui és un acte d'entrega molt especial perquè estem a l'Espa Josep Bota, estem a una, mas... una mostra d'imatgeria de Festa Popular de Sant Andreu, Festa Major de Sant Andreu, tot rodó al voltant de la Festa Major. I fa quatre dies que vam acabar la Festa Major de la Sagrera, un dels altres barris també importants i que té una festa importantíssima al, al nostre districte. Però, efectivament, aquí estem empapats rodejats eh, de cultura, és com he dit, estàvem envoltats al públic, estàvem envoltat de gegants, les persones per descomptat al centre, però que a l'entorn també es desprèn. Aquesta aposta per la cultura tradicional, popular, catalana, en aquest cas, que sempre eh, s'ha despertat i sempre desvetllat des del districte de Sant Andreu. D'acord, doncs ara començarà la Festa Major de Sant Andreu. A partir de... Bueno, ja comencen avui amb, amb alguns actes, eh, ja demà dissabte i una setmana, dos setmanes de festa. Són uns dies molt intensos, avui és un dels dies més importants d'afluència probablement de gent, amb nou concerts eh, pràcticament a la mateixa hora, I, però a partir de demà l'esclat pregó el diumenge i una retaila de, bueno, de, de molta activitat, que és amb el que, ens premia. amb el que ens premia la Comissió de Festes de Sant Andreu i totes les entitats que hi han participat. Aquella feina, aquella feina que l'administració és impossible que desenvolupi, que pugui realitzar, i que per tant la gran cosa que podem fer és recolçar, incentivar, motivar aquestes entitats que ho fan possible. Senyor, de con, signor regidor distès Sant Andreu, signor Rimoblagi, moltes gràcies que vagi molt bé la festa major de Sant Andreu 2013. Moltes gràcies a vosaltres i bona festa major. Ens trobem amb els guanyadores, els guanyadors del premi Sant Andreu 2013. La Comissió de Festa de la Sagrera, i amb, perquè ens parli d'aquest premi, estem amb la seva presidenta, l'Ariadna Ramos. Primer de tot, moltes felicitats, Ariadna. Moltes gràcies. No vam poder parlar amb tu al final de la Festa de la Sagrera perquè no te n'es veu, però avui no t'escapes, avui sí que tens una veu perfecta. Des de la Comissió de Festa de la Sagrera, com heu rebut aquest premi? Doncs molt, contents, molt contents perquè són com 40 anys d'història i és un reconeixement a la feina feta i això sempre agrada. Quan vau presentar la candidatura a aquests premis, estàu segurs que guanyaria? És que no, nosaltres no la vam presentar, o sigui, això són les entitats del barri que la vam presentar per nosaltres. I què us va semblar que les entitats la presentessin per vosaltres? Bé, bueno, perquè tampoc no t'ho diuen, o sigui, te n'enteres quan ja estàs nominat, doncs molt bé, doncs molt, molt agraïts. I quan us veu assabentar, com va ser la reacció entre els diferents membres de la comissió? Doncs això, sorpr sorpresos, perquè, per això, perquè és un premi important i, i bueno, perquè no, no ens ho esperàvem, que fóssim nosaltres. Sobretot després de la festa de la Sagrera per acabar bé les festes de Segre 2013, aquest premi de tot el districte. Sí, sí, sí, és un bon final, ara que ja fa una setmana, que hem acabat les festes, bé, bueno, ens queda la cursa el dia 15 de desembre i després ve Reis, però, bé, bueno, és una manera bona d'acabar les festes, sí, sí. heu vingut una representació bastant gran de la Sagrera. Fer-te companyia, no has vingut sola, i arriba el Premi? No, hem vingut tota la comissió de festes, acompanyades i sí, de gent del barri que, que ha vingut i la veritat és que avisant en poc temps, perquè això ho vam dir amb una setmana, ens van avisar del Premi aquest, la veritat és que, que hagi vingut gent, estem molt contents i és una manera de compartir-lo també amb la gent del barri, que és qui també fa les festes i les viu i, i les entitats que també les organitzen. Sense elles no podríem fer cap festa major. De acuerdo, Ariadna. Dos, muchísimas gracias desde la radio Tritantella toda la Comisión de la de la Sagrera. Muchas gracias. Nos encontramos con el ganador del premio San Andreu 2013, el señor Alberto Rubio Muñoz, por su contribución social y cultural al barrio Bonpastó. Buenas noches, señor Rubio. Muchas gracias. bueno Muchísimas gracias. felicidades por ese premio. Gracias. Sobre todo por su contribución, sobre todo con, algo, con una actividad, una plataforma, una iniciativa, que es el Banco del Tiempo. Sí. Llevo ya en el Banco Tiempo, aparte doy clases de, de macatería, ¿sabes? Tengo cinco mujeres y dos, y dos, dos señores. ¿eh? Todos los jueves de 10 a 12 eh, yo doy clase Bueno, clase la enseño porque yo no soy profesor, ¿sabes? ¿Eh? Cuando le dijeron que le daban el premio de San Andreu de aquí del Distrito 2013, ¿cuál fue su reacción? Hombre, me agradó que me llamaron del ayuntamiento... ...y me dijo la secretaria del, del, del, del regidor del distrito... Eh, ...me llamó, dice... ...espera que quiere hablar el regidor contigo... ...vale, se puso Ramón... ...hola, hola, mira Roberto el día 27... Eh, ...digo el día 29... ...a las 7 de la tarde que estuviera aquí... ...que me iban a hacer un homenaje... ...y ya está... ...y ya lo, lo saludé a él... ...y ya está ahora... ¿Y qué le pareció? ¿Se emocionó? ¿Se muy contento? Hombre, yo sí, claro... ...todo lo que te hacen entender... ...te emociona... ...y me emocioné mucho... ...porque la verdad nunca... Re, ...bueno, sí, he recibido... ...alguno esto... En, en, en, ...en la Jane Grand... ...pero de la Defensa de la Jane Grande, ...que está aquí en San Andrés... ...la de que es la Defensa de la Jane Grande. ...bueno, Asociación de la Jane Grandes... Uh -huh. ...y y ahí he estado en la junta, he estado también eh presidente del Centro Cultural Andaluz, he estado en un, un equipo que había de fútbol que tuve de vicepresidente, luego he estado en, el, en esto en el Banco de Tiempo que estoy y aparte también tengo eh la, la en la en la fiesta mayor era también de la Junta de la Fiesta Mayor. Digamos que tiene una larga trayectoria en el barrio, implicación en diferentes asociaciones. Sí, sí, yo sí, en todas. Yo todo, a mí todo lo que me pidan, pues lo voy. Si sí tengo tiempo, el día que no tengo tiempo, pues nada. ¿Sabía que usted era candidato a estos premios? No, me enteré el día que me lo dijo el, el regidor, el regidor. El regidor. Es importante por además estos premios presentan candidaturas otras asociaciones. Sí, eh? había, había más, se ve que había más, pero yo estaba, por lo que veo, estaba bien arropado. Lo tenía bastante bien arropado. ¿Y cómo funciona el Banco del Tiempo? Pues mira, mira, consiste? mira consiste en yo te ayudo y tú me ayudas, yo te doy y tú me das. Supongamos tú estás tú malas y necesitas que te lleven al, al médico, pues entonces uno del banco del tiempo lo llama tu tutelista, oye, me puede acompañar y te acompaña, uh -huh. te se rompe un botón uh -huh. y, y tientes de me hacer y te cosen cosas así, hoy uh -huh. lleva a llevar los niños al colegio o llevar a una ancianas... cosas así. Es Eso. importante en es, estos tiempos es. que haya intercambio. Das, das tú y tú y tú recibes. Es una cosa así, es una cosa que está muy bien. ¿Hace eh, cuánto tiempo que está en el Banco del Tiempo? Pues yo en el Banco del Tiempo llevaré unos cuatro años o cinco. Mi mujer más, mi, mujer, mi señora más. ¿sí? Señor Rubio, pues muchísimas felicidades por el premio San Andrés 2013. Muchas gracias a ti. Molt bé, doncs així es va desenvolupar aquest acte de lliurament del Premi Sant Andreu, divendres passat a la tarda, a l'espai Josep Bota de la Fabraicoa, després es va realitzar la missa de festa major, i hem de dir que el regidor del districte també va ser dissabte per visitar la sortida del comerç al carrer de Sant Andreu Nord Comerç. Uh, pel que fa, ahir doncs, va assistir a la Despertada de Trabucaire, que es va celebrar a primera hora del matí a la plaça Rufila i pel que fa, avui el regidor Raymond Blasi participarà a la presentació del llibre Finestre Sant Andreu durant la Guerra del Francès a les 7 de la tarda a l'auditori del Centre Cultural Camp Fabra, entre d'altres. Dir-vos també que la festa compta amb activitats dirigides per tots els públics que van des d'actuacions musicals, xerrades, documentals, actuacions teatrals, activitats esportives, mercats, fires, activitats infantils, concursos, tallers, rutes històriques, activitats tradicionals, Recitar els poètics, sortides de comerç al carrer, ball i taules rodones, doncs moltes més coses. I dir-vos també que el final de festa serà precisament aquest diumenge que ve, a dos quarts de vuit del vespre, amb la cantada de veneres a càrrec del grup Mar Brava, Mar Brava a la plaça Comerç també amb l'espectacle de Cluenda, Verona, que es farà a la plaça Orfila. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix és continuar amb el nostre programa d'avui, el que fem ara mateix, és una petita pausa, escoltem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! A veure, què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. i Avui ens falla la Susana, com hem dit abans, però qui no ens falla mai és la Judit Riar. Així que molt bon dia, moltes gràcies per ser aquí i què és el que ens tens preparat per al dia d'avui? Doncs Mira bon dia, avui jo no fallo, però sí el que sí que ens fall és la secció del tricentenari en cinc minuts. aquesta setmana no, no ha pogut ser. Uh -huh. però els que sí que ens acompanyen són els alumnes d'Intermedi 3, uh -huh. eh, una alumna precisament que bueno, envie una carta al, a un personatge de ficció molt conegut pel públic infantil. Escoltem-la, doncs. Carta a Bob Esponnya. Malaït Bob Esponja, soc en Calamardo, el teu estimat company de feina i veí. És necessari que siguis tan pesat? Estic fart de les teves rialletes i el teu caràcter optimista. Jo tan sols vull estar tranquil en el meu món pessimista i amargat, lamentant que la gent no se n'adoni del gran artista que sóc i de la meva vida gris treballant al crustaci cruixent. Sisplau, deixa ja d'emprenyar-me en la teva estúpida forma de veure la vida i deixa'm sol tocant el clarinet, que per cert, ho faig molt bé, encara que ningú ho valori. Són uns poques soltes com tu. Fins mai. Doncs bé, aquest personatge o aquesta carta d'una persona una mica rondinaire... Jo crec que una mica dolgut, no? També. aquest personatge. També, també, però bé, deixem aquest mal ambient, sí, i eh, continuem amb el tema aquest del públic infantil o... Sí, un tema relacionat amb això. Okay. Avui comença, bueno, ahir va començar el mes de desembre i amb l'arribada del fred també comença el compte enrere cap a les festes de l'any on els joguets són els protagonistes. Okay. Dissabte passat, al passeig Lluís Companys, es va celebrar la desena festa pel Joc i el Lleure en català, que organitza Plataforma per la Llengua amb la col·laboració del Centre de Normalització Lingüística, amb un notable èxit de participació. En guany, fins ara, la, la festa s'havia anomenat eh, festa, Fira del, del Joc i la Joguina i en guany la festa ha canviat el nom i, i ha passat a anomenar-se Festa pel Joc i el Lleure en català per fer extensible el català al lleure i al divertiment en general i sí. no centrar-se tant en un joc o en una joguina perquè hi ha Clar. activitats que no, que no requereixen d'un input material per sí. jugar. Mm? Avui us volem presentar la segona edició d'una campanya que va engegar l'any passat el Centre de Normalització Lingüística de Barcelona, juntament amb Plataforma per la Llengua i la col·laboració d'algunes joguineries de Barcelona per tal de promoure el joc i la joguina en català. Porta per títol I tu jugues en català i segurament haureu vist alguna de les més de 35 capses vermelles que es van repartir l'any passat com a element distintiu entre els establiments adherits a la campanya a la ciutat de Barcelona. Era una enganxina amb una C de català i es va arribar a 35 botigues de tots els districtes. Per tant, va ser, va ser una, bona, una bona campanya, un bon inici. Hm? Aquesta campanya va sorgir d'una demanda cada vegada creixent de jocs en català. Penseu que malgrat que actualment hi ha 700 jocs i joguines en català al mercat, aquesta xifra només suposa un 6% del total. Per tant, es necessitava eh, alguna acció per fer visibles els jocs i les joguines en català als establiments eh, especialitzats, amb la voluntat de facilitar-ne la compra i fomentar-ne el consum. Tots ens hem trobat en la, en la situació d'anar a alguna botiga i haver de demanar jocs en català no, no els acabes, si no, com que no estaven identificats, no, no els trobaves. Mm? Uh -huh. eh, llavors, també és una oportunitat per dinamitzar l'activitat econòmica del sector, ja que ofereix als clients més jocs i joguines en català de manera visible i clara a les botigues i facilita informació de quins són els establiments que les ofereixen. Mm-hm. Uh -huh. La campanya pretén donar a conèixer, coincidint amb les dates de Nadal i Reis, l'oferta comercial de jocs i joguines en català als districtes de la ciutat de Barcelona. En guany, però, la campanya ha pres una dimensió nacional i l'organitza el, el Centre per a la, la Normalització Lingüística i també compta amb la col·laboració de Plataforma per la Llengua, Abacus, uh -huh. totes les botigues Abacus, i joguineries de tota Barcelona. El que sí que hem és que diferents barris de la ciutat del que s'hi que organitzen són campanyes per difondre els diferents jocs. I... Sí, s'han fet, eh, fet, per exemple, la setmana passada, em sembla que hi havia una sessió de jocs, una jornada de jocs a les Corts. Uh -huh. eh, sé que hi ha establiments de l'Eixample, no només comercials, sinó també eh, centres cívics o equipaments uh -huh. culturals que organitzen sessions de, de joc en català. Per tant, uh -huh. tots eh, a poc a poc i des del uh -huh. seu lloc han anat fent una feina. Uh -huh. d'acord El que passa és que ara el que es volia era donar una... que es visualitzés més uh -huh. i, i donar una unitat a totes aquestes uh -huh. iniciatives particulars que potser no tenien la repercussió als mitjans que, que es volia. Uh -huh. Uh -huh. Eh, aquest any, per exemple, el, els establiments del districte de Santa Andreu adherits a la campanya són clau de Volta, una botiga uh -huh. dedicada exclusivament al, al que, son, eh, la, el, el, el que és la cultura en català, uh -huh. llibres, eh, jocs, música, també insignes. És eh, És el Passeig Maragall 84. Una botiga nova d'aquesta temporada és el Circ de les Lletres al carrer Garcilaso 166, que també disposa d'un petit espai per, per jugar. Eh, una botiga nova nova de, de, de, de Sí <ríe> Ben trobat. És el cau d'Empaf, al carrer Malats 8. Segurament eh. us haureu si heu passat per la plaça Orfila, us haureu quedat allà mirant-la. perquè sí. és nova. abans hi havia un restaurant, el divan mm -hmm. azul, si no, si no m'equivoco. Mm -hmm. I, i ara l'han, transformada en, en aquesta botiga i espai perquè al fons hi ha una sala on determinats dies de la setmana i especialment els dissabtes hi fan tallers, mm -hmm. eh, canten cançons i tot d'activitats pels, pels més menuts doncs la gent que vulgui gaudir d'aquestes joguines que s'hi apropi amb aquesta botiga nova que sí. ho trobarà això exacte, eh, l'Abacus del carrer Gran de Sant Andreu 5456 també mm -hmm. hi col·labore Eh, joguines Tear, de l'Avinguda Meridiana 312, també. Mm. I, finalment, Dream, que la botiga que tenen a la Maquinista, al carrer Potosí, també es va adherir a la campanya l'any ah. passat i aquest any continuen. Mm? Uh -huh. Doncs això, que s'hi acostin en aquestes botigues que trobaran el, els jocs en la nostra llengua. Sí. Exacte. Eh, un altre esdeveniment clau relacionat amb el tema del joc i la joguina en català, i que ens toque molt de prop, és el segon festival de jocs de taula, que se celebra dissabte 14 i diumenge 15 al, Re al Recinte Fabra i Coats, aquí a Sant Andreu, al carrer... Ah, ja al carrer Sant Adrià 20. Mm? Uh -huh. eh, els jocs són l'única activitat de creació on el receptor final n'és sempre el protagonista absolut. Un joc és una creació que experimenten literalment les persones. A més, un joc és un fenomen de relació i de cohesió social de primer ordre. Uh -huh. Per això, Dau Barcelona és un festival que s'adreça a les famílies i a la comunitat de jugadors avesats, als quals oferim l'ampli ventall de jocs de taula que hi ha ara mateix a l'abast. Durant dos dies, els editors de jocs presenten al mercat presents al mercat perdó proposaran i ensenyaran jocs a grans i a petits. A partir de 5 anys tothom podrà jugar. Uh -huh. eh, us faig memòria, l'any passat ja es va fer, va ser un èxit de, de públic. L'any passat el concurs, que hi havia, era endevinar quants daus hi havia Exacte. en una urna de, això de dels, vidre. Això dels daus, sí, sí. Aquest sí, any sí. també hi haurà un altre repte. No us dic quin és, entreu a la pàgina web si voleu. Bueno. Sí, trobareu tota la informació i un programa d'activitats al web eh, corresponent que és daubarcelona.barcelona.cat Cal oh, dir que el, el Centre de Barcelona per la Normalització Lingüística també hi tindrà un stand i aquest oh. any serà un stand on Eh, jugarem amb els més menuts i no tan menuts <ríe> però hi haurà un programa de jocs per tant es podrà consultar amb anterioritat i eh, assistir mm. al, al que vagi bé mm? Mm. i Per que fa al catàleg de jocs i joguines en català el Consorci per la Normalització Lingüística ha posat en marxa un cercador que permet buscar els jocs per paraula clau per edat i per categoria ah, mira, una ja sabem... eina molt útil ja sabem on anem Exacte, perquè fins ara el que hi havia era un catàleg en PDF, que encara es pot descarregar, però evidentment l'havies de mirar i entretenir-te tu a, a fer la cerca. Ara, en canvi, disposem d'aquest cercador, tu tries els criteris mm -hmm. i et facilita la, ja et la llista. al joc que vols. Mm -hmm. Mm -hmm. Molt bé. Doncs molt bé. Doncs fins aquí el, el que us volia dir. I mm -hmm. recordeu, 14 i 15 de desembre, Festival d'AU a la a Fabra i Coats. Ja la setmana que ve ja us ho tornaré a recordar. Molt moltes bé. gràcies. Doncs moltes gràcies, jo dit. El que fem ara mateix és una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit. Encara ens queden uns minuts de programa, per tant, aprofitarem per comentar-vos quins són els actes de la Festa Major de Sant Andreu que hi ha preparats per al dia d'avui. Una pausa i tornem. baixar dels cims boirososm'he perdu a l'autopista humana porta'm tu a la font fresca I els meus ulls allà on hi veien' la mare És tan dur quan el món t'empeny. Vaig sortir de la masia per tocar la seva filla. La gent diu des d'aquell dia que el meu no perill com pot ser dia, de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs tant com us dèiem, continuen els actes de la Festa Major de Sant Andreu. Després de la posada en marxa de la Festa Major de Sant Andreu, la setmana passada, avui continuen les activitats amb els actes següents. Doncs hem de dir a dos quarts de cinc de la tarda hi haurà ball per anar per la gent gran al casal de gent gran mossèn Clapés. Organitza casal de gent gran Mus Clapés i en de dir que és un acte gratuït prèvia recollida d'etiquets. L'aforament és limitat. A les 6 de la tarda exposició de maquetes d'edificis històrics. El lloc serà a l'agrupació PSC Sant Andreu, carrer Ramon Batlle, número 8. Organitza el PSC Sant Andreu. Las maquetes realizadas son del artista Alberto Rubio. I a les 7 de la tarda hi haurà la presentació del llibre de Finestreia Sant Andreu durant la Guerra del Francès. Això serà a l'auditori del Centre Cultural Camp Fabra, organitzat pel mateix Centre d'Estudis i Ignàcia Iglesias. I en dedica la presentació serà a càrrec de Jordi Petit i Gil, que és l'autor d'aquest llibre. Uh, aquest llibre que ha estat editat pel Centre d'Estudis i Ignàcia Iglesias. I ara doncs, fem un apunt d'esports, de, perquè precisament ahir no va ser un gran dia per reunió esportiva a Sant Andreu, ja que va viatjar a Balears, a Mallorca, i es va enfrontar a l'Atletico Baleares, en què doncs, aquest equip de les Balears va guanyar per 1 a 0 davant del Sant Andreu, al visitant. L'encet Balear, en una jugada puntual, ha decantat el partit d'aquest migdia amb Magalluf a favor dels locals. El Sant Andreu ha plantat cara davant el Collider ha tingut més i millors ocasions i ha merescut treure alguna cosa d'un camp on només un equip ha pogut puntuar en guany. Tot i la bona actuació de l'equip, en Drauenc, doncs novament el gol s'ha resistit lluny del Narcís Sal, el porter blanc i blau. Víctor ha tingut una molt bona actuació i els mallorquins han aprofitat una jugada a pilota aturada, un servei de banda per avançar-se mitjançant Pedro Capó. Malgrat intentar-ho, el Sant Andreu no ha trobat l'empat. El partit ha començat amb un conjunt Andreuén ben posicionat i un Atlético Baleares disposat a exercir el domini. La defensa quadribarrada ha tancat bé els espais, sense concedir accions de perill, i progressivament a l'equip s'ha començat a estirar. Doncs hem de dir que les primeres aproximacions han arribat amb xut llunys que, que la defensa local ha estat atenta per tapar. Francis ho ha provat amb una rematada d'esquena a la porteria que sortia fora per poc i ton Alcubé i Josu Buscaven porteria amb la intenció trobant la resposta del porter Víctor. A l'altra porteria, Morales només ha hagut d'intervenir en una ocasió traient un xut de Xisco, que posteriorment Ignasi ha transformat en gol en posició de fora de joc, segons l'assistent. La segona meitat s'ha iniciat amb una rematada de cap de Francis ben aturada per Víctor. Els locals han estat contundents en la resposta i Pedro Capo, en un servei de banda patinat al segon pal, ha enganxat la remuntada per avançar el seu equip el Sant Andreu ha buscat l'empat i qui més a prop ha estat per trobar-lo ha estat ton alcover, en, en una falta directa que ha fet votar just davant del porter Amb un Baleares ja amb 10 per expulsió de Xisco el porter Víctor ha estat atent per reforçar i fer que l'equip Ijoeng continua com a co-líder Doncs finalment aquest ha estat el resultat Atlético Baleares 1 Unió Esportiva Sant Andreu 0 i atenció perquè hem de recordar-vos que precisament aquest dissabte el Sant Andreu rebrà la visita de l'Atlético de Madrid i l'afició de l'Atlético s'ubicarà doncs exclusivament a Gol Sud i Tribuna Sud del Narcís Sala. Tal i com està indicat a les oficines i a la web de compra d'entrades, recordem que, de conformitat amb la legislació i normativa les localitats destinades a l'afició visitant se situen per seguretat en una zona degudament separada de la resta d'aficionats, Gottsur i la Tribuna Sud. El Sant Andreu reserva el dret a no permetre l'entrada a l'estadi a aficionats de l'equip de l'estadi visitant amb localitats que no estiguin situades en aquesta zona habilitada a tal efecte. Si algun seguidor del Club Atlètic de Madrid ha comprat entrades en d'altres sectors, pot sol·licitar la devolució a les oficines del club o enviant un correu a marketing.unioesportiva.cat per comprar-la en el sector correcte. Doncs ens queden ja poques coses a comentar-vos, dir-vos que demà el SAC contemporani ofereix la seva exposició principal eh, comissariada, que es realitzarà a partir de les 6 de la tarda amb una visita guiada d'entitats i veïns. També dir-vos que la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero us ofereix una activitat de fotografia per als més joves, això serà demà a partir de les 2.45 i fins a les 7 de la tarda, i poca cosa més a comentar-vos, la Neu Ivanov us acosta a la figura d'Arian Nour, l'aventura del teatre d'Ussoloi. Molt bé, d'aquesta doncs manera arribem al final del nostre programa d'avui, donar les gràcies a la Juill Riar i també al Francisco Miguel, que es la... a la part tècnica. Nosaltres marxem, ens retrobem demà a la mateixa hora. Molt bona tarda, adeu-siau.